Men jag har fått igång inspelningen på B-dataan här. Gud, då spela upp här. Får ni vänta? Jag får det ta den tid det tar? Jag måste ha inspelning på det här. Där. Det, det är ju schemalagt varje lördag, va? Men det funkar inte här nu. Jag förstår det inte. Eh... Äh eh uh, 633 16 då. Ah, där är konstigt så nu var det konstigt det band. Så det går några år med lite bättre vid det här faktiskt då. Klickar mig ut i bara en t-tröja faktiskt på fredag den här. Och det var retur på röstkort och allting jag fick från partierna här då så det blir ingen röstning. Jag vet inte hur säkert på att mästare ställer upp överhuvudtaget i. Vi hörde ju några kommer. Jag har inte fått någonting ju från dem i alla fall och de har inte haft annonser eller det. I, i lokal tidningarna, vi får ju Hoforsbladet också då. Vi får ju Hoforsbladet också. Som sagt, va? Den här karpstripan är tydligen upptagen här nu. Så att vi får ju se när han kan komma tillbaka igen. Vi har kört manuella inspelningar här. För vi måste ju ha inspelning på programmen här. Det har ju fungerat förut. Varje lördag så spelas det in på både B och C-datorn. Vi ska väl se vad det står här. 16 till 16. 17 till 2. Och. Eh... Spelar vi in manuellt där. Ja. Nu spelar vi in manuellt. Faktiskt. Då ställer vi in till nästa lördag då. Och då ska vi stöta. 16 och 0 16 och 0 till 19 och 35 Så Skånepartiet försöker faktiskt men jag säger det att jag tror inte på det här jag tror inte på att Skånepartiet kommer lyckas bättre 2015 14 när de gjordes 2010 va. Och blockpolitiken är ju förödande också det här med vänster och högerblocket då och Jonas Sjöstedt att han bor på Öster Malm också va. Dessutom vill han ju lägga ner Bromma avslöja så avslöjas att han då att han flyger från Bromma va det är ju helt vansinnigt det där. Och så kan man inte bo på Öster Malm och även eh, den här för, förre gubben ja, vad nu hette han? Han hade ju en bostadsrätt på Ringvägen på Södermalm också. Ja, vad hette han? Lars Olivi va. Jag vet inte om han inte var tågmästare på Statens järnvägar. Man har jobbat på järnvägen så kan jag inte minnas att jag sett honom. Han var säkert väldigt elakt på de resenärerna också. Men i alla fall jag kan inte minnas att jag såg honom på på järnvägen helt enkelt, men det är ju svårt att komma ihåg. Han kanske var tågmästare på 80-talet. Man har ju haft en bostadsrätt då på på Södermalm helt enkelt va Det är ju också helt vanligt här Och Jonas Sjöstad ska ju inte bo på Södermalm Han ska ju naturligtvis bo på Södermalm Eller framförallt ska han ju bo Utiför Rinkeby där Och liknande När jag passerade Husby en gång också Då har de ju bränt upp en bil som var till Salu Med stor skylt Jag tror inte bilägaren var så tacksam över det Ja de har väl manuella inspelningar i alla fall här då Men den ska egentligen vara schemalagda Den har ju varit förut det här Rarma Radio som man kan schemalägga då det verkar som att det hade försvunnit faktiskt kastigt va lördag sjätte man kan schemalägga nämligen med Rarma Radio det finns ett svensk språk det är ett väldigt bra program det finns tv också 17.00 kom med Jö Lindberg igång med sitt program det hade vi det var vår gamla sändningstid vi får väl se när karlpstripan kan återkomma faktiskt på. På. Uh, radio lördag. Han har inte varit med på ett tag. Och är tydligen upptagen fortfarande här. Men det är ju så. Folk har ju annat att göra också. Uh, nu har jag fått igång uh, manuella inspelningar här. Ehm. Uh, Rörma radiot är ett bra program faktiskt. Och även Screamer Radio, men framförallt är Rarma Radio väldigt bra för att där kan man schemalägga helt enkelt inspelningar och lägga till stationer också om man har om man har tillgång till. Serveradresser då. Varje lördag så ska det ju då köra sig igång av sig själv helt enkelt här va. 13 september. Ja det är nästa lördag. Det var någonting konstigt här. Du måste hålla koll på att allt stämmer som det ska och sånt. Men då har vi kört in manuell inspelning här så man får bryta manuellt också då. Och så har det varit eh, partiledardebatter på TV4 och liknande. Alltså Expressen har väl haft också va. Vi syns på Twitter också här i kontakt med folk som följer mig och liknande. Ja. Ja, jo. Är det mycket med det tekniska som skall fungera helt tänkt. Ibland så är det någonting som inte är som det ska det reagerar jag på direkt. Och ser att tingting att det är någonting som inte är som det ska. Jag är inne på motgift också på forumet där loggar in med Facebook-kontot där man tyvärr så tog Magnus Söder bort mitt inlägg om Sverigekanalen som ansågs svara reklam och det tycker jag är konstigt faktiskt och eh, att nationella inte får upplys om att det finns en nationell väderobservationsstation som heter Sverigekanalen eh, utan det ska anses som reklam liksom va det är inte säga enormt många som finns på det här forumet och sen tar man betalt för vissa artiklar och inspelningar också. Det är ju ganska få ni inte egentligen det här. Faktiskt. Malmö Moderaterna lyckas inte rekrytera invandrar, det står på Twitter. Så så vi har Anne Löv också här som finns på Twitter. säom eventuellt kan Sig Björn Björkvist kan medverka i framtiden. Han var ju upptagen nu men vi skulle höra senare. Faktiskt, han var väldigt ung Björn Björkvist på Gotland där. Han drev även liten förening fast han gjorde ibortse några gånger faktiskt, men han var ju han har ju vuxit upp faktiskt och blivit mogen då och, och skärpt till sig och så. Och klär sig inte med caps här med massa olika märken på sina saker. Han var ju så väldigt ung på den tiden, han var ju inte gammal. Och det är olika åsikter helt enkelt man har i politiken, men låt människor få ha sina åsikter. Man kan ju inte hålla på och bråka och gapa och skrika och hota och misshandla folk för att de har andra åsikter va? alltså Jason svor ganska fult här. Frågan är om feministiskt initiativ ska komma över 4 spärren eller liknande. Undersökningarna som är innan kan man ju inte lita på heller. Det är olika de visar olika resultat utan man får ju avvakta till till det hela är över och alla röster är räknade och liknande då. Och det fanns ett valplakat uppsatt här för Socialdemokraterna. Själklart fick de med en invandrare på bilderna också som pekiter. Men den är borttagen så att någonting annat har jag inte sett. Det finns inga valstugor och ingenting här. Sätt gamla bilder också på på från 30-talet när man gick första majtåg här över spårområdet på bruxområdet. Det var ju hundratals med. Det gick med i Socialdemokraterna. Och tjej som svär som Borrspin där ska för eller så var Camilla Råkgforsar. Och eh äh, Jag var faktiskt i Haga Lund, tågade på den där 2000 5 måste det ha varit när alliansen hade ett eget tåg som stod inne där. Det så här så här dekaler på Alliansståget de åkte i tåg över hela Sverige. De hade ett eget tåg som de hyrde av SJ AB. Nu ska jag snyta med det här, det får ni inte höra. Sådär nu kör vi på treans mikrofon. Jag hade lite brumm på studiemikrofonerna har jag sett att vi har kopplat bort den också. Ja man ska ju tydligen fina över allt och jag hade ju Twitter tillbaks i tiden här men när jag har kommit igång med ett nytt Twitter konto för jag kom inte ihåg det gamla var. Eh man kan inte komma ihåg alla favoriter man har i webbläsaren och lösenord och allting som är uppskrivet på på lösa blad, anteckningsblock och liknande som man har slängt då. Är Veronica Palm också. Det var någon förort här som fick uppleva lite kulturberäkning igen. Man kommer inte ihåg om det var Bredäng eller vad det var. Söderförort och 20 bilar uppbrända. Niklas Svensson här. Då. Om 45 minuter frågar jag ut Carl Bild till direktställning på Expressen.se. Låt människor få ha olika åsikter, annars är det ju ingen demokrati ogratisk kollektivtrafik eh kan man ju hålla med om att det ska vara nolltaxorar. Och valfusk och liknande. Har vi Gudrun Sheiman. Hon har röstat, hon har röstat på feministerna såklart. Och frågan är om de ska komma över eller under 4 spärran då hade vi det 3 för företag som höjdes till fyra eller vad det göran Persson vill höja näsbarren men jag tycker att man borde sänka spärren till 3 för att jag nog tror det är en massa röster som hamnar på 3 eller som hamnar så att säga under 4 som inte kommer in i riksdagen och det är ju något tror det är massa röster helt enkelt som inte inte respekteras då Det är många som finns på Twitter och där finns jag också faktiskt, Dala Gunnar om ni skulle vilja följa mig. Ja. Och nu ska de här hycklarpolitikerna flytta till Rinkeby eller till de här förorterna där man bränner upp bilar. För där bor de ju inte. Där bor ju inte Mona Muslim till exempel. De bor ju inte i någon sån här invandrarområde. Men prata och, och vara hycklare det går ju väldigt bra. i kvartalet här. Och hur mycket kostar det här då? Hur mycket pengar lägger de ut på det här och LO till exempel där medlemmarna får vara med och betala Socialdemokraternas valpropaganda varje varje val va. Det är ju inte klokt egentligen. För dessutom har de där att en ledare också för Al-Shabab. Det är mycket bra. Men som sagt då jag är en utav de här nu som inte kommer att rösta fast det var inte planerat egentligen man jag kände det att jagste kan inte få min röst helt enkelt det det går bara inte att lägga sin röst på jäste det på mitt personliga del så blir det så i alla fall att det blir ingen röstning överhuvudtaget här. Ja. Diskutera om invandrarna är i majoriteten rent i Malmö och Thomas Mattsson från Expressen skriver här idag måste ni läsa om hur främlingsfientliga krafter ljuger om invånarna i Malmö men sanningen är att i vissa områden så är ju invandrarna i Malmö i majoritet men inte i hela Malmö inte inte i majoriteten i Malmö kommun är ju inte invandrare men i vissa områden som till exempel Rosengård, där är ju en majoritet invandrare, men det gäller ju inte hela Malmö kommun. Så att, här är vem som kallar sig för stadsvensk också. Så nu är Radiolördag igång här faktiskt, varje lördag från 16.30. Och man måste ju finnas på Twitter också. Och där får man ju begränsas till 140 tecken. Och man kan se när man har kommit över de här. Då får man ju ta nästa då. Nästa tweet. Eller tweet. Eller vad det kallas. Det är en liten begränsning där. Men det är ju bara. Fortsätta med texten till nästa tweet. Som det kallas. Så det uh, här med olika valundersökningar och sånt det får man ju ta med en ny pass allt helt enkelt. Ja det är den mikrofonen jag talar i. Väldigt trist. Är det inte ett par gubbar här att inte schemalagda inspelningarna har har fungerat som någon ska. Vi kör uh, manuella inspelningar. Det är mycket att tänka på också. Vi är ju anslutna till Nerdöföreningens server också här. Jag kommer dit först klockan 18 till 18.30. Och vi kan ju även starta upp Skypeen här och på se datorn. Sedan går jag in på bilddatan och lyssnar lite grann hur jag låter och så där. Nina har har inga. Sen om allt sett varje lördag så sker ju schemalagda inspelningar som är förinställt på både B och C datorn. Men idag så var det någonting lite konstigt här så jag fick starta upp manuellt jag har lite ont i halsen också. Jag har faktiskt kört med en diktafon också nu två gånger här och babblat på. Så det är sex timmars inspelningar den här veckan på diktafonen. Därför så kanske jag är lite. Därför kanske jag är lite hes i halsen också här. Jag ska inte säga mitt lösenord på Skype heller. Ja, låg jag vet inte. Det ser mycket lösningsord och grejer. Man ska komma ihåg. Så prata med lite låg röst här. Från klockan 17 så ska vi öppna möjligheten att att medverka här då. Man kan se vilka som är gröna så att säga och det är en en, en liten rund ring där så brukar de vara upptagna också. Faktiskt. Ja. Sjår det lörda men nu kör vi ifrån 16 här då. Gunnars eh Gunnars fria tankar redan. Jag har tagit upp lite grann om Skånepartiet och försöker igen här. Och jag tror ju inte på det, om jag tror inte på Framstegspartiet heller och jag hoppas så tror jag inte heller att feministiskt initiativ kommer över 4 spärren. Jag tror inte på det helt enkelt och hoppas inte heller på det. Och de här högklarpolitikerna bor ju inte heller i de här miljonprogrammen. Där, där de största problemen i Sverige finns. Det är just de här miljonprogrammen som Socialdemokraterna startade i slutet och i början på 70-talet. De här betonghöghusen, du vet. Vi är väldigt uppdelade till de här förorterna. Vi gick ju an till Märsta, vi gick ju an till Gottsunda. Vi hade ju en flickvän som bodde i Valsetra där. Och när vi kom till Gottsunda så var det i höghusområdet. ...parabolantennor och där bodde halva Iran, likadant i Borlänge när jag var där. Och likadant i Märsta, men i villa- och radhusområden så är det mest svenskar som bor faktiskt. Och där är ju aldrig några problem. Det är ju ingen som bränner upp bilar i villa- och radhusområdena- ...utan det är alltid de här höghus-miljonprogrammen, förorterna. Och där är ju sämst godresultat och de största problemen. Högst arbetslöshet, högst kriminalitet... Högst bidragsberoende Det är just de här förorterna Och vilka är det som bor i de här förorterna Till stor del Och i vissa områ områden är det klar majoritet Jo det är pappersvenskarna Eller kulturberikarna Även om det även finns svenskar I de här områden också I varierande grad Det är där man bränner upp bilar Det är där det är upplopp Bränner upp skolor, skadegörelse Våldtäkter, mord, knark You name it högst arbetslöshet, högst socialbidragstagandes sämst skolresultat. Det är just i de här områdena med en hög andel och i vissa fall också i majoritet icke etniska svenskar. Multikulturen har aldrig fungerat och den kommer heller aldrig att fungera. Den fungerade inte i Jugoslavien. Den fungerade inte i Sovjetunionen. Jag kan fortsätta. I Afrika har vi ju stammkrig. Etniska konflikter. Hutschi och Tutsi, 800.000 döda på 6 veckor i påonde. Men det kallas ju inte för rasism och inte etiska konflikter, utan det kallas för stammkrig. Och de ser lika ranna ut. Så att de svarta kan verkligen ha el varann. Och jag såg också en amerikan här som hade en lista på på brottslighet i USA, svarta som mördar vita som uppdaterades också dagligen. Det co syn en film också på ett svart gäng som överföll en vit kvinna och man. När killen försvarar sig rätt så bra faktiskt så staktar de och sen strax efter kommer två vita konstaplar och springer efter dem. Så att det mördas eh svarta mördar vita ganska bra och de mördar varann också. Och så är det motsättningar mellan svarta USA och och, och mexikaner till exempel också från, från Latinamerika. Det är motsatsen kan man väl säga att asiater anpassar sig rätt så bra i, i i Europa här. De flyter in på nåvis i, i alltså asiater brukar i regel inte vara något med. de största problemen. De flyter in på nåvis i i i samhällena med ja sina sina tajrestauranger och liknande. Eh de anpassar sig på ett rätt så bra sätt på något verkligen så att ja, det var protester nu i sikten och kommun också att de inte hade Fått en bättre lokal, lokal. De ville helst ha en moské också där i sikten av kommunen. Och justitieministern hade varit på ett möte här i Märsta centrum. Bevakad av polis och säkerhetspolisen om otryggheten i sikten av kommunen. Så om det där hände grejer alltså. I min gamla hemkommun. Eh uh, jag, jag kan inte komma ihåg det men det var ju en son som besökte släpte i gatan där bodde han mördade sin pappa var det väl. Och eh uh, tidottätt så kom ju polisbilar också. Ambulanser och brandbilar det brann då, pyromandåd och, och försöker bränna ner de här miljöstationerna till exempel och ibland kom ambulansen och poliser. Gå hämta det folk från narkotikabrottta annat och det var ju en Sverigepolis spelade en gång som jagade en liten ganska liten stulen bil med två grabbar där, men det var ju svenska grabbar de kunde se det att det var ju narkotikabrott där och ungdomsgäng har ju bråkat också i eh uh, ja jag kommer inte ihåg vad det hette nu riktigt här. Uh, inte Norrbacka, va? det var S Sätuna vad det var. Har det varit så här upplopp och vi stationer är det ganska otryggt också. Vakterna finns bara vid vissa tider där. Det är inte vaktpolag hela tiden så att säga. Man klottrar ju ofta nära pendeltågen också. Och det är ganska vanligt med skadegörelse och liknande bara. Man ska inte överdriva men det finns en viss otrygghet i de här områdena. Och som jag sa så är det precis samma historia hela tiden alltså att det är hög arbetslöshet eller högst arbetslöshet i de här områdena sämst skolresultat högst bidragsberoende och högst arbetslöshet och högst kriminalitet i de här miljonprogrammen som Socialdemokraterna skapade i slutet på 60 och början på 70-talet under den här perioden hade jag socialbidrag också av sikten av kommun och jag noterade vilka som fanns i det här väntrummet och det var jag som var svensk och de andra var icke-svenskar förutom en kvinna en gång som hade en rullator faktiskt, hon såg ju nästan lite lätt handikappad ut, men hon skulle tydligen ansöka om socialbidrag, hon såg ju svensk ut och de övrigt var det romer eller senare och olika typer av invandrare ibland var de unga så att det var jag som var svensk och de andra var inte svenska förutom en kvinna en gång det var ungefär 98-99% av dem som så att sociala bidragssökterna kom in till svenska och samlades i hotellstarr. Skadegörelse mot socialkontoret där i kommunhuset siktarna och sen blev vaktbolag. Och sen kan man inte komma in heller hur som helst bara i kommunhuset där utan det är låsta dörrar och vakt vaktpolag helt enkelt och man måste anmäla sig och, och liknande för att få kontakt med politiken och liknande det går inte bara att komma rakt in nu va. Och det är, det är speciella fönsterglas och liknande för att kunna klara av skadegörare så liknande och Elmand där skulle ju bränna upp sig själv till exempel han fick inget socialbidrag och så vidare va. Så att vilka är det som får socialbidrag? Eh Bålinge kommun ligger 100 miljoner minus som ett exempel en miljon är min och så tror jag också det var Sundsvalls kommun så att det har blivit kraftiga ökningar av de här utgifterna för socialbidrag och andra ut, eh, bidrags eh, avdelningar i kommunerna och vad kan det bero på tror ni? Ni kan ju gissa två gånger Vad tror ni det kan bero på? Ja vad kan det bero på? Att svenskarna lever på bidrag och socialbidrag, att svenskarna bränner upp bilar och svenskarna är arbetslösa och ja jag är levande vargen. Men i alla fall då så har vi ju Skype här då. Dalagunnar. Om ni har Skype så heter vi Dalagunnar på Skype. Och sen har vi också en telefonlinje här. Det är ingen vanlig telja telefon där, det är ju en sån här IP. IP-telefon. Ja då. Det finns två det